І передати в дім молодого Перед цим у царському хамамі відбувався урочистий ритуал хни На якому були присутні всі красуні гарему на чолі з валіде Тільки хорем не могла спостерігати, як фарбують хною волосся хатяджі Як натирають мазями її тіло Бо вже з самого початку весільних урочистостей султанша почувала себе недужою Мовби якась сила погломилася з хорем і відібрала в неї навіть можливість помилуватися, коли не своїм, то чужим щастям. Металася тепер у своєму покої, дикий біль шматував її маленьке тіло, ніхто не міг прийти на поміч. Не помагали ніякі молитви, султан слав привіти, але сам не йшов, бо його присутності вимагало весілля. Окрім того, не звик бачити свою хорем недужою і якось не вмів уявити себе коло неї у такому стані. Тим часом очолював пишну процесію перевезення Хатіджі з Сиралю до Ібрагімового палацу. Їхав у золотій кареті вулицями Стамбула ніби між двох стін із золота і шовку. За ним йшли яничари, мальовничо вдягнені придворні, які несли великі чаші з шербетом, відлиті з цукру в золотих прикрасах замки, дерева, казкові тварини, квіти. А й недари несли дзеркала, за ними цілі пальмові дерева, символ плодовитості, і маленькі кипариси. Лунали вірші в Сааді. Будь плодовитий, як пальма, або ж принаймні вільний і високий, як кипарис. Нарече накинали у перчевій хирці, поверх якої накинуто було самур кюр -кю, соболину шубу, в жовтих чобітках у низенькій шапочці, схована за вуаллю, їхала в кареті разом із султаном. Подарунки падишаха прикрашали її чоло, вуха, шию, руки й ноги. Сім коштовних подарунків мали символізувати сім сфер життя, в яких буде перебувати кинали. Друзі жениха і родичі ставали на охорону шлюбного покою від злих духів чарівників – для молодих в опочивальні приготовано трапезу, смажену курку, тонкі млинці з травами, фінік, уплівці, який треба було з'їдати по половині, що мало означати єдність. В Ібрагімовому палаці султана чекали перші вельможі держави – Великий Муфтій, учені Улеми. Сулейман сів у залі між Великим Муфтієм і шемсі Фенді. Вихователем свого сина Мехмеда І виявив бажання провести вчену суперечку О, вчителю, звернувся він до Зембіллі Що ти скажеш? Чи є якась матерія за межами небосхилу і зірок? Матерією, відповів поважно муфтій, Умовилися називати лише те, що перебуває під цим небесним склепінням Усе інше – ні а як ти скажеш у спитав тоді Сулейман, – чи є за межами цього склепіння щось нематеріальне? Неминуче, – відповів Зембілі, – бо якщо видимий світ обмежений, його межею умовились вважати склепіння склепінь. Отож доводиться зробити висновок, що щось, яке перебуває за межею небесного склепіння, повинне якось відрізнятися від того, що перебуває в його межах. Але коли розум примушує визнати, що існує щось матеріальне, – поспитав султан, – то чи є в нього теж межа? І коли є, то до яких меж простягається? Коли ж немає, то яким чином безмежне може бути минущим? Усе це надзвичайно бентежить мене, – вимушений був визнати великий муфтій. – А кого це не бентежило? – зауважив Сулейман. Може, нам на поміч прийде шановний Шемсія Ефенді? Вознесений, усунутий і знов вознесений до висот вихователя султанського сина, Шемсі Ефенді запрагнув виказати перед падишахом усю глибину своїх знань. І хоч не годилося брати слово після того, як сам Великий Муфтій відступив перед могутністю повелителя віку, він відкашлявся, прочистив носа і, напинаючи маслакуватими колінами, поле святкового халата, прорік. Аллах, якщо дасть повеління, може всі тварі, які складають і цей видимий світ, і інший, небесний, зібрати разом і вмістити їх у куточку горіхової шкаралупи, не зменшуючи величини світів і не збільшуючи об'єму горіха. Коли ми хочемо осягнути весь, безмір Всесвіту, слід згадати хадіс пророка, що його наводить Ібн Альф,